פרק ה: ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר ה' את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם וימס לבבם ולא היה ה' אל יהושע עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. וזה הדבר אשר מל יש... יהושע. כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך, בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הגילודים במדבר. בדרך בצאתם ממצרים לא מלו, כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר, עד תום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול ה', אשר נשבע ה' להם לבלתי הרותם את הארץ. אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש, ואת בניהם הקים תחתם, אותם מל יהושע, כי ערלים היו, כי לא מלו אותם בדרך. ויהי כאשר תמו כל הגוי להימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. ויאמר אדוני אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח בארבעה עשר יום לחודש, בערב בערבות בערב יריחו. ויאכלו מעבור הארץ ממוחרת הפסח מצות וכלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממוחרת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. ויהי בהיות יהושע ביריחו, ויישא עיניו ויר, והנה איש עומד לנגדו. וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו: הלנו אתה אם לצרנו? ויאמר לו: כי אני שר צבא אדוני, עתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו. ויאמר לו: מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא אדוני אל יהושע: של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא, ויעש יהושע כן.